«Так, Кобище, слухаю вас. Це хакер». Це дійсно був він. Принаймні той, хто телефонував і раніше. Голос його запам'ятався назавжди. І Кобишча відчув полегшення. «Дзвоните, щоб повідомити, що ще когось не вбили?» – похмуро запитав майор. «Чи пропонуватимете нову угоду? Чи просто заспокоїте мене, що ви живий? «Якщо ви маєте на увазі тітку Віру...» промовили трубки, то я дійсно не маю до цього відношення. А чого б мені не бути живому? Про двох охоронців він не промовив ані слова. У випадку, якщо дійсно існувала третя сила, це означало лише одне. Хакер не знав у деталях, що сталося на маслозаводі після закінчення сеансу в інтернеті. Ну, були у мене підстави думати про гірше. Мене там не було сказав хакер. «Ага, комп'ютери без вас працювали, самі. Увімкнулися також самі». «Ну, я ж хакер». «А хлопці з охорони загинули, – сказав Кобище, – з вашої легкої руки, бо ви обрали для своїх занять саме цю установу. Так що цього разу виправдатися вам не вдасться. На ваших руках все-таки є невинна кров». «Це демагогія?» Після секундної паузи відповіли з трубки. «Яка вам не личить? Я так само міг би звинуватити у їхній смерті вас, якщо вже хочете». «Мене? Яким чином?» – здивувався Кобища. «Це у вашій державі безкарно роз'їжджають озброєні угруповання, які стріляють охорону». «У моїй? А ви не в ній живете?» «Живу. Але не я розвів у ній беззаконня. Ви – представник держави, представник влади. Ви, вам подібні, розплодили таке, що неможливо стало нормально жити. Отож, хлопці ті загинули за вашого потурання. Так що не валіть на мене. З вашою допомогою злочинці вийшли на завод. Тільки не переконуйте мене, не варто. Навіть якщо це місце їм вказали не ви особисто, то наявність у них засобів, щоб вичислити його – це ваша вина. Тож не тисніть нам мою совість, а подбайте про власну». Кобище лише мовчки проковтнув. Цей хакер ніби вмів читати його думки. «А ви тоже взяли на себе функцію навести лад, відновити справедливість?» «О ні», – заперечив його співрозмовник. «Найбільше не хотілося б, щоб ви мене вважали якимось маніяком. Це не відповідає дійсності. Я нормальна твереза людина і лише зробив те, що було потрібно особисто мені». Хоча на весь цей безлад, звісно, не завадило б когось такого, хто трохи пострахав би та понищив усяку погань. Але це ідеалізм. Не будемо про таке. Я телефоную не для цього. Для чого ж? Як вам сказати? Свого роду попрощатися. Маслозавод був останньою нашою з вами сутичкою на відстані. Наші з вами стосунки закінчуються. Адже ви мене так і не зловили а я припиняю свою діяльність». «Чого так? Набридло?» «Та ні, просто вже зробив усе, що міг, і навіть, що хотів». «Он як?» – здивувався майор. «І про що ж все таки йдеться?» «Довго розповідати», – відповіли з трубки. «Ви завтра зранку продивіться електронну пошту у тої, що приходить на ваше управління. Там усе знайдете. Кореспонденція названа моїм ім'ям. Гадаю, вам буде цікаво». Взагалі, знаєте, ми з вами особисто незнайомі, лише двічі спілкувалися по телефону. Ну і звісно, я постійно чув спиною ваше дихання. Від того моменту, коли увігнав кулю в Ромазана і до вчорашніх подій. Стосунків ніби небагато, але ви в мене суто інтуїтивно викликаєте повагу. Отой ваш пацюк з мішками під очима, якого показують по телевізору, ні. А от ви змагатися з вами було приємно. Дякую. Відповів Кобище, я також не маю нічого особисто проти вас. До того ж, схильний вам вірити стосовно деяких ваших заяв, маючи на це певні підстави. Тим більше не хотілося б, щоб ваша історія скінчилася зовсім погано. Ви, очевидно, далеко не найгірші з людей, котрим довелося знехтувати законом. Припустимо, я це розумію, але проти вас ціла система, і для неї ви кримінальний елемент. І з вами вчинять. «Ви самі знаєте. Тому ще раз прошу вас, давайте знайдемо спільну мову. В будь-якому протистоянні можливі компроміси. У мене великий досвід. Повірте, ви ще схочете цього, але буде пізно». «Ні», – перебили на тому кінці, – «на цю тему говорити не будемо». «Нічого не дасть. Я взагалі не є кримінальним елементом. Тут ви помиля...» «Це ви так думаєте», – перебив майор, – «а закон трактує інакше». «Мав я його, не хочу казати, де. Ваш закон – повне жалюгіддя, пародія. Він крутиться лише у той бік, де більше бабла. Усі це знають, і ви також, тому не треба. До того ж, завтра зранку у вас з'явиться краща точка, куди його прикласти. Ото й ваш закон. Можете спробувати. А я казав, що все припиняю. Вважайте, що мене вже немає». «Ви надто самовпевнений?» – промовив кобище. Я б не став так безапеляційно заявляти. Не впіймали. Ще не вечір. Слідство триває, і я відчуваю, що ми з вами ще побачимося. Хм. А знаєте, ми з вами дійсно ще побачимося, наче відкриваючи для себе якусь істину, відповів співрозмовник. Ваша правда, я й не подумав. Але зловити і побачитися – різні речі. І побачимося ми дуже скоро. Хоч тільки задоволення від цієї зустрічі ви, боюся, не матимете. По-перше, після того, що ви дізнаєтеся завтра, інтерес ваш до моєї скромної персони суттєво зменшиться. А по-друге, що по-друге, самі побачите. Успіхів вам і більш вигідних клієнтів, ніж я. У трубці запікало. Коби ще відклав телефон і ліг. Він лежав довго, поклавши руку на очі хоч у кімнаті стояла темрява. Хакера знову не взяв ніхто. Так виходило, опергрупа даремно прогулялася у супроводі спецназу на 80 км. Треті так само даремно постріляли охорону маслозаводу і вчинили гармидер у бухгалтерії. А він зробив свою справу, суть якої зрозуміти поки що важко, і знову залишився неушкодженим ще різко підвівся і, схопивши телефон, набрав номер відділку. «Ало, Гулей? Я Олексію Івановичу. Дзвінок відслідкували? У місті. Нововасилівський район, мобільний. Далі вимкнувся повністю. Значить так, Карповича негайно у відділ, у комп'ютерну. Та він щойно пішов. Ну, якихось півгодини. Терміново назад, хай дивиться електронну пошту, має надійти важливе повідомлення». Далі. Сердюка, може, яке величке, тягне тягни також. Група захвату, щоб у повній готовності була. Поперед, зрозумів? Зрозумів. По мене чергову машину. Негайно. Даю, була відповідь. Дружина стурбовано дивилася, як він взуває черевики, дістаючи з аптечки анальгін. Борис відклав мобільний і заплющив очі. Йому хотілося зробити це. Оцей останній дзвінок. Він собі не відмовив. Вийшло дещо патетично. Ну і нехай. У повсякденному житті завжди не вистачає романтики. Навіть стосунки його з жінкою, яка сиділа зараз у сусідній кімнаті і кращою, за яку зустрічати не доводилося, значною мірою були її позбавлені. Що вже казати про інше? Який він, цей майор? Чомусь попри все складалося приємне враження – і звідки у нього така впевненість щодо їхньої зустрічі? А вона ж дійсно відбудеться. На відміну від майора, Борис мав реальні підстави для такої впевненості. Він струснув головою і увімкнув комп'ютер. Пішло завантаження. Увійшовши в інтернет, Борис запустив програму, створену з Чорсом. Останню його програму.